Hej och välkommen till Bokpalt, som i vanlig ordning presenteras i samarbete med Mediabyrån Palt Och idag även PocketLover.se som är här med oss idag som en gäst Hej Theres. Hej Och så Tobias som är där borta i Göteborg också Ja hej, hej, hej Jag heter som trea på bollen? Ja, ja gör det Det är olustigt mm. Någon ska ju vara det Vad sa du? Någon ska ju vara det Ja, och till Theres får jag väl hälsa, jag får hälsa dig välkommen på Bokpalt-sättinne och säga Nåch, närch som eh, betyder vad vill du på Klingon? Ja, gör... det, det, är den, det är den vanliga hälsningsfrasen där. Ja, ja jag får öva på den. Ja. Jag håller på att titta igenom Game of Thrones igen, och de har ju en liknande sån där grej för att visa att de här eh, Karl Drogo, vad heter de? Darth Racky, heter de, att de också är så här hårda och tuffa, så de har inget ord för tack. Yes. Mm. Det är konstigt. Kan inte du berätta om du är till rest, bara så att alla är med på bollen? Vem jag är? Jag är läsare av stora mått. Nej, jag är bokbloggar på pocketlöver.se och har gjort i ganska många år nu. Och läser jättemycket böcker. Jobbar som lärare på vardagarna på högstadiet. I engelska och svenska. Och är ganska nervös över att sitta med här faktiskt. Men det behöver du inte vara? Tack. Nej. Vi har ju alla det gemensamt att vi är lärare i grunden mm. Jag är väl den enda som har lämnat skeppet Men, men det, det, det är bra yrke, det behövs Ja, ja så är det. Eh, Vad har vi läst idag då? Idag så har vi ju läst Jag ska egentligen inte jobba här Och Sara har Bezier. Precis Och för mig som har arbetat inom hemtjänsten Och på ett vårdboende Nu ska, jag, nu ska vi se, jag har nog arbetat faktiskt I över sex år inom vården från det att jag fyllde 18. Och jag känner igen mig väldigt, väldigt mycket. Eh, I miljön och i, eh, i liksom interaktionen med de äldre. och Hur eh, en viss kultur bildas på ett äldreboende. Mm. Och så Så det var eh, väldigt roligt att läsa. Hon har verkligen fångat det, Sara Beicher. Vi pratade om det i förra avsnittet. Det här, att eh, Den blev ju väldigt omtalad i och med Karema-skandalen. Ja, Men grejen att hon skrev inte en roman på beställning som kritik mot Karema- eller mot privatiseringshetsen och sådär. Utan hon, hon skrev en roman om sina erfarenheter inom vården. Och sen så fick någon nys om att en sån roman hade skrivits. För det var, av en slump så hände ju Karema-situationen samtidigt. Så ringde, ringde, ringdes de ner av journalister och mediafolk som ville veta, när kommer den här då? Så ordfrån släppte den tidigare. Precis det jag tänkte säga. Ja. Mm. Oj, shit, jag Stalin thunder. Ja, hur är det gjorde du. Men det kommenteras aldrig om det är en, en så här privatägd eller om det är kommunalt va? Eller boende? Det nej, nej. minns jag inte. Nej det har jag inte. Uh, chefen använde ordet tänk som substantiv och det kan ju <laughs> få att tänka att det här är ett privat boende Men det, det är faktiskt en av mina invändningar. Kan vi ta invändningar redan nu? Ja, ah, gör det. det ah, ja, ja. Jag, jag tänker att hon, hon använder ordet tänk Vi måste ha ett kundtänk Eller egentligen är det Lena, en av kollegorna som härmar chefen Och så säger hon med hennes röst att Vi måste ha ett kundtänk. Fanns ordet tänk på senare 90-talet Som det här utspelar sig jag, ja. jag, jag vill minnas Eller vill tro att det är en senare konstruktion Okej okay. men, mm. men i ett värvet avsnitt Med Fredrik Lindström Så säger han också Tänk på samma sätt Ja, men var det inspelat under sent 90-tal? Nej, men jag menar Nej. bara... <laughs> min, min poäng kvarstår alltså. Ja, jo, jo, jo, men eh, din så här, alltså det är jag tänker att Lindström borde göra rätt och du säger att det är fel. Nej, ja, men Lindström är lite väl liberal i språkfrågor, tycker jag. <laughs> ja. Men, eh, men och jag la märke till en annan grej också. Det är, det är att hon beskriver ett par killar på en fest som snubbar som har Sheep Monday jeans på sig. Återigen, fanns chip Monday som jeansmärke i ett 90-tal? Jag, jag känner att, att hon blandar ihop tiderna igen. Nej då, fanns nog inte då va? Nej, precis Men det är inte hela världen egentligen utan hon, hon, hon kanske hon vill ju berätta en, en historia här Och hon vill inte göra det dokumentärt uppenbarligen Så då spelar det kanske ingen roll Men mig större lite igen. Men hur vet du att detta ska utspela sig på 90-talet? Skriver hon det? Ja, jag, jag får mig att det står ganska tidigt att, att det är 1997-1999, ja, någonstans där det är det kring. För jag försökte också leta olika så här tidsmarkörer för kunde inte heller riktigt placera. Och då tänkte så, här, ja men när hon springer omkring med mobiltelefon och sånt i alla fall så borde det vara ganska modernt. Alltså mm. kan inte vara jättemånga år tillbaka. Och 90-talet, det var inte jättemånga som hade mobiltelefon då väl? Jo, va? Ah. Nej, inte så. Jag kommer att morsan var ganska tidig med det Hon fick det på sin 40, ja, kan hon ha fyllt då? 40 eller 50 Jag fick då min första mobil 98 När jag gick i 8. Så. 40 då, Det var en sån liten Nokia som man kunde spela Snake på Åh oh, fick du den? Jag fick aldrig den Jag vill ha den men jag fick aldrig den Jag var sjukt missnöjd ja, Nokia 3210 var min första också det var att konfirmera sig, då fick man en sån i Kiruna. Nej, men man var lite större. Vad, vad sa du, om man gjorde vad? Om man konfirmerade sig, sig då fick man en sån i kiruna. Man fick ju antingen det eller ett fint halsband. Ha eller <laughs> De är givmilda Svenska kyrkan. <laughs> Dela med de på det sättet. Ja, nej, och de fick en bibel och ett jättekonstigt brev. <laughs> För de hade klistrat fast ett brev på första sidan i bibeln som var, som var från Gud till mig. Så de hade liksom satt sig in i Guds tankar och skrivit ett, ett brev i jagform jag till mig från Gudfader. Det Där var... kan man ju tycka att de äh, tar på de sig en rekryter. roll som de kanske inte riktigt <laughs> inte riktigt har, har rätt till, kan jag känna. Jag har ju inte kollat så här efter stavfylld och så, men det hade varit lustigt ifall, ifall äh, Gudfader inte hade koll på, på skriften lite? Ja. Oh. Eller halvlustigt hade det varit. Oh. Får jag ta en invändning till? Varsågod, varsågod, Jag har inte så många så du får, <laughs> vi kan ju ta dina här nu Eller, ja, ja. Nej, men jag, jag tyckte att det var en väldigt bra roman. Jag har, jag har faktiskt uh, fler invändningar. Uh, men jag tar en av dem nu så sparar jag inte senare så att jag har något att säga även när, när ni laddar på med era krut. <laughs> yeah. uh, det det här. hon bor ju i en 17 kvadratare. Ja. Uh. Ja, det är rätt tidigt. Men hon har tre stolar i den här 17 kvadrataren och hon det är klä, högre med kläder på alla de här tre stolarna säger hon någon gång. Mm. Kommer du ihåg min lägenhet som jag hade i Karlstad, Rasmus? Ja, mycket väl. Ja, den var 19 kvadrat. Ja. Hade jag plats med tre stolar där och, och en massa kläder på. Eh, om du hade slängt över din tamburmajor och din 45-tumstv, eller var den? 42. 42. <laughs> ja, nej, ja, okej. Okay, ja, ja. Om det nu var tidigt 90-tal så kanske inte hon inte hade ett databord heller och sånt. Nej, men tänk att hennes tv måste ha varit mycket större om det var 90-tal. Du kanske inte hade tv. Nej, det kanske hon inte hade. Hon kanske var så hipp. hon ja, gick ju på teater. Oh. Ja, ja. Nej, men jag, jag tyckte det kändes, tyckte det kändes uh, inte trovärdigt. Kändes <laughs> otroligt kändes det, faktiskt. Ja, nej, det var en invändning. Ja. Uh, uh. du, du har på något sätt verkligen tagit fasta på de här... Uh... Realistiska invändningar, alltså verklighetsbeskrivningarna. Det brukar ju vara mer en, en sån grej jag reagerar på, känner jag. Men jag har upptäckt att du är ganska rolig när jag gör det, så jag vill liksom väla <laughs> lite av, din, av dina pengar. <laughs> ja, ja. ja. Nå, vad har ni för invändningar? Vad har ni för, för vad är motsatsen till invändningar? Vad har ni för superlativer? Vad gillar ni? Hur gillar ni den här boken? Det jag gillar med boken det är att jag har ju inte jobbat inom vården alls. Mm. Skulle nog aldrig kunna heller tror jag eh, Faktiskt Men det känns som jag jobbar inom vården När jag läser boken Och det tycker mm. jag är väldigt bra mm. Den känns väldigt realistisk Eller jag tänker mig att det är nog så det är Precis som du sa i början Tobias och Jag tänkte så här, jag har jobbat lite som personlig assistent Och så har jag jobbat på förskola Och de har ju avföring gemensamt och ja. det är något som kommer upp Ganska ofta i ja, den här vi, boken Det är väl alla gemensamma <laughs> ja, Om man är så sällan Man kommer nära andras ja. Om man inte jobbar inom sådana här yrken Och det, det ska fan inte glömmas bort alltså. det ska, Man tänker på det innan ni ger er in I, i Förskolebranschen Eller äldrevården alltså, För det mm. är mycket skit där jag tycker att, att det är rätt fint skildrat. Där, att hon, hon kommer ju dit och hon är helt oförberedd på den mängd bajs man oh. råkar på ett, på ett äldreboende. Och så är det för många. De har den, det klagomålet eller den, det, det argumentet mot att jag skulle inte klara av att torka bajs på någon annan människa. Och så där. Jag kan inte jobba inom vården. Så kände jag också i början när jag att herregud ska jag verkligen göra det här. Men, men det tog kanske 4-5 dagar och sen så var man dels härdad. Ja, man vände och dels så tänker jag på något som min mamma sa. Som var väldigt, uh, hon jobbar mycket inom vården. Hon bytte karriär ett tag. Men hon, hon jobbar som hon ett tag. Och hon sa att det är människor. Liksom. Och man får ha, ha, det var nytt för dig. Ja, men man, man får ha det med sig på något sätt. Det, det här är personer... Man kommer ju själv att hamna där en dag. Och det är ju ändå så, sånt som vi alla har inom oss. Det som väljer ut ur dessa, dessa folk. Ja, och, men det är också det här att man ska vara avspänd och verkar som att det här är inte något konstigt tar de ju också med när hon ska trycka upp någonting i, hon ska ge någon så här vaginalmedicin till någon gammal tant ja. och tycker att det är, ja men det blir en lite obekväm situation då, men tanten har ju varit med om det liksom hundra gånger tidigare så det är inte så konstigt för henne replikskiftet där är ju rätt knasigt <laughs> när, hon har, när hon har infört från alltså, var det skönt var jag bra <laughs> det känns ju lite <laughs> effektsökande så Ja. Men hon tanten som hon gav medicinen hon var väl med på noterna tänkte säga, hon var väl lite humoristisk tillbaka svarade inte hon på något lite Jo hon frågade fråga, så ja var det första gången för dig eller? Ja just det. <laughs> ja det, är det, är det Men precis i början så blev jag så himla irriterad på vår huvudperson för att hon hon, hon, är, hon är så arg och hårdhänt och osäker och nej ja, jag vet inte. Jag hade säkert också varit det eller jag hade varit det. Men jag blev irriterad i början Ja. Nej, men nu är det inte lite, lite den här den här, tvärsäkerheten på livet och tillvaro man har när man är 17 eller hur gammal man hon, 18, 19. när man kommer dit 19. Och att typ Alla ungar att typ problem. <laughs> <laughs> det är det alltså... det du inte lärar längre Nej exakt. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. Är... Nej, men, jag, nej, men jag tänker att det, alltså, men sen, om man nu går händelserna lite i förväg här så så bli, alltså, det händer ju så mycket med henne tycker jag. Mm. Under bokens gång. För att i slutet så... I början så ser hon ju dem bara som de här numren liksom. Mm. Eller siffrorna. Och, eller bokstäverna och siffrorna. Mm. De, de döper dem ju typ till det numret de bor i. Kan vi säga. Till de som inte har lyssnat på boken. Så de kallar ju ofta patienterna eller kunderna för B7, A4. Kan det vara ett tecken på att det är privat? Att de kallar dem kunderna? Ja, det kan det vara. Men samtidigt. Man, man, man söker ju ofta efter nya ord inom fältet. Alltså vårdtagare. Jag har inte... Sen vet jag att kan... Personlig assistent De som behöver personlig assistent kan man, Kallar man ju ofta brukare Ja, brukare och Just... vårdtagare så man skifter ord Ganska flitigt och så. Mm. Just inom vården De som är på förskola kallar man ofta barn Jag försökte kalla dem elever ibland <laughs> det gick inte hem Nej. Så det är olika där Inom olika skrån Det är Något jag tycker är lustigt, det är ju... Nu ska vi se vad jag tänkte. Så här sa jag alltid till mina elever när jag, när jag skrev upp saker på talaren. Ja, nu kan ni sitta med mobilerna och chatta sinsemellan. Så det kan ni göra nu ett tag, så funderar jag okay. vad jag Eller ännu bättre, byta ämne, så bläddrar jag under Ja, för jag ta upp en grej då? Ja, det tycker jag att du ska alltså, göra. Alltså jag är ju väldigt... Jag tycker ju den här... Um... Kärleksaffären mellan Urban och Astrid är helt vidrig. Fantastiskt vidrig. Ja, ja, men ändå fin på något sätt. <laughs> är det inte det? Jo, eller. De ja, men de hittar liksom eh. varandra på på höstens höst. Men den ja. ena av dem är ju gift också. <hör> det Astrid va. Ja. Och då blir det också så här det är ju vuxna människor. Men hon kommer minns ju inte att hon är. Gift. Nej, och hur mycket ska då de här eh, sjuksköterskorna och sådär gå in och ta, ta bort dem från varandra? för jag menar är man pensionär då borde man borde ju få man kan tycka att även pensionären borde ha rätt i någon form av sexuell frihet liksom. Ja. Hon är ju trots allt vuxen. Ja. Men på något sätt de blir ju som barn. De har ju till och med så här, vad heter det, krismöte om dem? Ja, ja fan. Och så säger, så kommer ju mannen kommer väl dit att hälsa på typ, precis efter de har haft någon typ av mm. eh, sammankomst. Ja, det känns så sorgligt. <laughs> det, och så säger han ju där att det är så tomt där hemma utan dig. Ja. Ja. Sen så, då, den här kärlekstejangen löser sig. <laughs> Två tredje in i romanen att alla dör. <laughs> ja. Fast ja. det... jag tänker ju så här, att passen, om, om hon och Urban vill ha lite kul så där, i livets slutskede så kan hon väl för fan få ha det, eller? Ja, men... Eh... Lite så kan jag väl ändå känna. Även om jag tycker att Urban är en äcklig gubbe. Ja, han hade varit präst tidigare va? Det var han som var präster. Det minns ja, det var han. Mm. ja Och han försökte ju våldföra sig på Moa. Mm. Som är huvudpersonen. Han, verk han verkar också... inte må så bra. Heller, i och för sig. <laughs> Nej, det var väl därför han var där. Men, ja, men alltså jag i huvudet. <laughs> ja. ja, för fan. Man blir utsatt där också som undersköterska. liksom När det... Har ja, de är gamla och så vet man att de kanske inte kanske inte alltid är så snälla blir man inte eller nu ska jag inte säga alls generalisera men är det inte ofta så att äldre människor som börjar bli lite dementa eller sådär, att de blir ganska aggressiva vad har jag fått det ifrån att de kan bli det, eller är det om man har alzheimer och sånt? Jag, vet, jag har inte varit med om det speciellt ofta, eh, någon gång någon har velat slå mig och så där. Men, men annars så <laughs> vad, hade du, vad hade du gjort då? Vad gjorde du då, där, Nej, ja. jag gick inte dit liksom. <laughs> Eller jag gick dit med, med två andra sådär. Och så fick de göra det För jag är Ja, fel ja, blir... ja, okay, Varför vill försakan? han slå dig uh, mm. ja. Nej, jag vet inte Jag var väl Jag var väl klantig eller någonting jag vet. Du sa, nu, nu tycker jag att du använder tänk som ett substantiv Det <laughs> <laughs> vill jag att du slutar med Det kanske var något i den stilen? Nej, jag menar, du kanske sa något i den stilen Till <laughs> jag han som ville slå dig <laughs> Jag skulle bara byta blöjor så börjar jag rätta hans grammatik. Tassigt. Men äh, det här med... Jag, jag hade ju förmånen att prata med Sara Becher när hon var på besök i Ung Och äh, då dyker den här vanliga frågan upp. Äh, hur mycket av det här är sant och hur mycket är det som är påhittat? Och mm. grejen med henne är att hon... Äh, det är också en intressant grej som... Äh, som eh, många författare antar jag tänker att, att det, det, är inte så, det är inte så spännande egentligen vad som är sant och vad som är orikt och, och vad som är eh, inte sant. Det här är ju en roman liksom och då, då går ju de två världarna ihop på sätt och vis. Alltså hon vill ju åt sen på något sätt. Så hon, hon inte liksom, Ibland vet hon inte vad som hände på riktigt och vad som är påhittad i stunden hon skrev utan hon låter det här sammanfogas. Det tycker jag var spännande. Och hon gör ju också en kommentar... Men det är också jävligt störigt. För jag vill ju veta... Jag och Therese som inte har jobbat på ålderdomshem- vill ju veta hur realistisk bildet är. Ja, men den kan vara realistisk ändå. Alltså, bara för att någonting inte har äh, hänt i en dokumentär- så kan det ändå vara en annan sanning som förmedlas. Ja, ja, ja jo. Och sen hon... Äh... Hon säger också det den här personen. Jag vet inte om jag ljuger eller om jag faktiskt talar sanning Ibland är det svårt att urskilja gränser mellan lögn och sanning Eventuellt finns ingen skiljelinje Saker och ting är alldeles för komplexa för att bara vara det ena eller det andra Säger Moa i romanen de tänker det Och det, det sammanfattar mm. lite grann Sara Beiches filosofi När det kommer till skrivande också. Jag antar att i sin andra roman um, Vad heter den? Visst finns det pingviner på Antarktis Något i den stilen heter den där tar hon säkert också upp det ämnet. Det kanske är hennes, hennes hjärtefråga. Som, vad hjärtefrågor angår så är det en ganska sympatisk ändå. Så det är inte så här kvinnohat som, som Strindberg hade till exempel. Och så Utan mer vad är sant och vad är falskt. Det tycker jag är kul. Borde det inte vara Nordpolen? Jag tror Antarktis finns med i titeln. Okej, okay. ja, för, för där finns ju pingvinerna, Men de finns ju inte på... På ja, men Sara Becher tycker inte det är så intressant. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> så så jag det. Något jag reagerade på när jag, när jag pratade var också- att hon använde mycket så här bajs och kiss och sex- när hon pratade, alltså för att uh, göra det spännande för lyssnarna. Och det, det jag reagerade på i boken- att det är ju väldigt... Uh, högt i tak. <laughs> uh -huh. Först så det jag lite- Ska jag läsa det här? Men sen så började jag tycka det var charmigt, så att man... Uh, det håller fast den i boken Sätt och vis Just, just det här med den lite äcklande också Det här lite buskiskomiska Att hon ibland tänker Nu får man inte ens skita liksom. Sådana alltså, så, så, tankar kan dyka upp Och Man får inte ens skita i fred här mm. Ja, jag, ty jag tycker det är lite kul ändå Att hon, att uh, det är sådant språk i boken Det är varit omöjligt ja. att berätta Berättelsen utan sådant språk Ja det Gör sin toalett varit man... typ. Förra <laughs> Förra, I förra avsnittet, när vi valde den här boken, så hade du reagerat på att hon använde matliknelser. Ja. <laughs> jag hittade den här chorizon som hon jämför med, med fingrar. Men det var den enda, det, det eller hur? Någon... Ja, det ja. var den enda att hitta. Jag sökte också med, med lykta efter det, men jag hittade bara chorizo. I sin andra mm. roman så använde hon ju men det är säkert också det enda exemplet där. Jag hade bara tur att hitta de två stycken när jag, när jag gjorde research. Ja. ja. så då följer ju hela min fråga, men hennes svar var ju mer förståeligt då också att hon inte skriver någon är hungrig. Ja. Har ni tänkt på att undersköterska är typ den enda så yrkestitan man skryter med eller så hävdar sig med som ligger på gymnasiekompetens. Som är så här man bara har gått gymnasie. Jag har aldrig hört en undersköterska skriva Nej. Nej men... jag tänkte precis samma sak. Mm. Rätt nära är... folk. <hör> ja, så, så kanske det kan vara. Men du. Eh... Men du menar att du, att man säger, ja, man... ah, jag är jag är eh, jag är undersköterska. Barnskötare kom jag på också att jag har hört folk uttrycka sig man, eh, att man använder det som titel liksom. Ja, sköterska är ju intressant ur en annan aspekt och det är att det är den enda kvinnliga jobbbeskrivning som män använder när de vill distingera sig från skötare alltså, det vill säga att det är, man använder heller den kvinnliga formen för att visa att man har nått högre i sin utbildning mm. Mm. För en, jag försökte att tänka på någon annan men jag inte på någon. en skötare är ju, är ju en person som inte nödvändigtvis har utbildning men en sköterska alltid ha utbildning mm. ja Ja, ja, nu är det tyst här Men då kanske jag tar en till invändning jag har Ja, gör det Jag ska ta en till invändning vi, vi borde ju säga spoiler alert direkt Så här Ja, just det, det glömde du att göra Men nu är det gjort Om jag säger märkliga sammanträffanden Vet ni vad jag menar då? Ja fy fan, det, det var ju faktiskt där, Det var ju en invändning Som jag skrivit upp här någonstans Ja, det, men det är ju det här med Att shit, hon letar ju efter en som kan, som kan hjälpa henne som privat vi ska, vi ska inte avslöja för mycket För det är ändå en, en givande sekvens I boken tycker jag Men hon letar ju efter någon som kan ge henne privatlektion I skådespeleri, i Moööderum Hon blir skådespelare, av titeln Jag ska egentligen inte jobba här mm. ehm, Och så och hittar hon till slut en som kan ge privatlektioner Men den här personen visar sig vara En människa som hon känner sedan tidigare Och som hon inte alls gillar Och det är ju märkliga personer som hon får kontakt med Som ska bli hennes privatlärare Att redan finns i hennes sociala sfär alltså Det är så sjukt sammanträffande Och det händer ju bara inte i en stad som Stockholm Nej, och sammanträffar ju den här killen Som hon Är lite sugen på Träffar ju tre gånger på en slump Ja just det ja. Det är inte heller rimligt Nej, samtidigt så eh, Dostojevski brott och straff. Där, där så verkar ju hela Moskva, eller Moskva eller St. Petersburg, ja, skitställan. St. Petersburg tror jag Hela stan verkar bestå av typ två familjer och deras källor tillhålls. Så, men så det, det kanske man inte ska in, klaga på för mycket. Men alltså, det, det blir lite slött skrivet tycker jag när man, när man tar till sådana grejer. Särskilt när det är här typ en berättelse på 175 sidor man hade kunnat kunna göra det bättre. <laughs> ja, men det, det var faktiskt ja, ja, det var lite för Slumpen var lite för påtagning ja. sen gillar jag ju att den här personen Är hennes privata lärare För då har, då har ju Sara Beyser Fått med i den här Mr. Miyagi-tråpen den, den här läraren som, som typ Inte verkar lära en någonting Utan man tycker, vad fan är det för konstigt För den här personen berättar ju bara så här Anekdoter från sitt eget liv och sådär och nu ska vi göra lite yoga och nu ska vi dansa till den här musiken. Typ. Det blir som, jaha. Men som lärare tänker man att hon kommer lära sig ändå. Det är någon slags visdom i det här. Jag älskar de lärarna. Eller som i kickboxen med Jean-Claude där. Där läraren den super ner honom så att han ska kunna spöja folk i fyllan. Och det ska tydligen lära honom jättemycket. Ja. Men jag tänkte på en annan grej också. Hon var ju på fest och var sjukt obekväm på den mm. festen. Ihop med den skådespelerskan. Och ett av de roligaste sms jag har fått från dig- var när du var obekväm på, på en fest. Ja. Och så, så visste jag att du skulle dit och att du inte var supertaggad. Och så, sen får jag ett sms där bara står, jag är en ö. Det låter inte så kul så, tycker jag. Så här. Jag här. Jag, jag knäckte mig. Jag, Ja men för det är något gammalt talesätt Eller vad det är, att ingen människa är en Jag är inte en av de här <laughs> gamla liberala Teoretikerna, typ Adam Smith Eller något sånt där som har skrivit något sånt. Eller John Stuart Mill, är ja, skitsamma ja Ja, ingen aning Vad är det ifrån kommer Men det var en kul parafras oh. Att du kunde gå runt och bara vara helt självständig där Ja, men det är så tricket när man, när man inte kan smälta in på fester om man inte heller vill det, det är att man måste hela tiden se ut som att man tillhör ett sällskap utan att man egentligen göra det. att man tittar på ett gäng som pratar och nickar lite grann och så byter man då och då där man sitter i sitt soffhörn. Det låter sjukt tragiskt men man kan faktiskt gå igenom en hel kväll så. <laughs> <laughs> ja, jag är lite mer så här Nu drar jag ofta fram telefonen Och försöker se ut som att jag har en sms-konversation Det har jag väldigt sällan Utan det är ju ofta något spel jag med. Då ser man ju lite ledsen ut när man sitter Man måste ju ändå ja, man måste, för att få, Lite svart och svår så För att inte väcka folks så Det vill man inte göra, jag vill aldrig göra det Så, vill man ju, så <laughs> måste man försöka se ut som att man är med i gamet mm. Men det jag tänkte Du känns ju alltid så jävla självklar i sådana sociala sammanhang Therese Jag? Ja. aha jag tar det som en komplimang Ja men gör det Vad är hemligt Hur gör du Är det ett <leaves> genuint Människintresse eller är det så att Du använder The Game av Nils Och du liksom slänger in små förelämpningar Som är maskerade som komplimanger Så att du kan hålla dig liksom på topp Jag slängde faktiskt den boken Här om veckan Oläst Fakti nej, men jag, jag vet inte, jag är nog väldigt social jag tycker det är roligt och, men sen, så är jag, här, jag älskar att höra min egen röst, jag pratar ju oavbrutet ofta Mm. Yeah. mm. <laughs> ja men, du, <laughs> ja, men ja, jag vet inte jag kanske är det är lätt för mig ja, tror jag men du är inte den malande typen heller nej, nej men sen, jag är nog intresserad av andra människor, jag tycker det är kul att träffa nya man lär sig så mycket nytt mm. När man träffar andra människor. Speciellt om de är alltså, olika mm. Så det är där vi skiljer oss. Mm. Ja, precis. Du är ointresserad. Jag är <laughs> intresserad. Jag är lite mitt emellan. <laughs> Gud var vi kompletterar varandra bra. Uh -huh, I den här det. triangeln. Jag tänkte på en sak. Alltså Det märks att hon är så ung och... Ganska naiv Tänker jag mm. Det här med att hon ska ha eh, Hon ska ha ett stammisfik För det ska man ha ja. <laughs> Hon ska ha en bok och skriva idéer Och annat i för det ska man ha Och det känns som att hon har Ganska långt kvar till att liksom hitta sig själv Även om hon har kommit en bit på vägen I slutet av boken mm. det, det är ganska intressant tycker jag mm. Jag har nog också varit i en sån Fas någon gång någon Sitta och skriva dikter på kafé Och sådär Ja, jag försöker skriva en roman på kafé, Men det går inte alls bra Den, Det går väldigt sakta framåt Men jag tänker men just det här med att ja, men man ska göra vissa saker För att så ska man göra mm. För att, åh, nu har jag aldrig försökt bli skådis Men jag tänker mig att kanske Det, det kan, finns nog många unga människor Som har tankar och idéer Om hur det ska vara Hur man ska vara för att bli skådis Vad man ska göra, hur man ska se ut För det säger väl Lena, är det inte det? Som säger till henne att Eller är det Eva? Nej, Lena att hon ja, är... behöver inte färga håret rött då och, och klä sig på ett visst sätt liksom. Man kan bli skådis ändå Ja precis Fast ja, det. Alltså, det är ja. framstå som en, är det... en förlämpling där det läggs fram Sådär tycker jag alltså, Jo det gör det kanske men det, det, det ligger nog något i det För man behöver inte Alltså det finns sådana Fack som man tror att man måste Passa in i för att det ska gå åt ett visst håll Tänker jag mm. Men det behöver inte vara så Men är det inte först om man är riktigt bra Som man kan skita i det då? Så... Man inte behöver... Fast du behöver ju inte vara bohemisk Som kanske många tror att Men man kanske är det Det är kanske jag som har fel När man är aspirerande skådespelare Men jag tänker ändå att Det är en viss, en viss typ av osäkerhet För hon vet ju att hon kanske inte har hittat sig själv ännu ordentligt mm. För hon är trots allt bara 19 och det är, så, det är inte så att någon tänker, ja nu kan jag enkelt sluta sitta med basker på kafé. Alltså det, det, det, är ingen sån här, det är ingen livsnödvändig grej. Man kan ju sitta till... Skillnaden är kanske att, sko, att, att sko, när de väl liksom slår igenom sen så, så kan de inte ta sig ur den här baskerfasen på café. Utan de måste fortsätta med det. Precis. Precis. För annars är de ju dagsflugor. Eller att de bara opportunister hoppar på trender. Mm. Nej men jag tycker det är intressant. Man mm. märks så tydligt att hon är ung och ganska oerfaren. Och samma det här med när hon träffar Oscar och börjar bli kär i honom så är hon ju... Så, så säger hon väl... Det var, det var inte så här kärleken skulle komma eller vara eller ja, något i den stilen. Ja, samma. Hon vill inte svara på smset för snabbt och orolig att hon inte är sminkad och sånt. Mm -hmm. Hon har färdiga mallar. Mm. Ja. Det är ju en ganska charmig scen och hon gömmer sig på biblioteket för honom, tycker jag. Ja. <laughs> Mm. Jag, jag tänker på en grej som faktiskt har att göra med- med det jag nämnde tidigare, den här blandningen mellan fiktion och verklighet. Och det är att ofta så verkar de i väldigt litterära gamlingar. De slänger ur sig väldigt så här grejer som, som känns som rykta ur gamla manuskript. <laughs> typ. och, jag kände igen många grejer, men det var en grej jag googlade faktiskt. Det är, den här med, mm. det är en gamling som ropar ut att kvinnan föder en grav- det vill säga att man är redan vid och döden när man föds, det menar ju. Och det är ju faktiskt taget nästan ordagrant från I eh, vänta på Godot. Jaha, ja. det har du läst fan. Så det ger mig anledning att tro att, att, att ganska mycket av det de säger, det är liksom hämtat från uh, pjäser. Ja, jag antar det i alla fall, för det, det känns så också att, att uh, här har de slängt in det för att det ska liksom bli så här, ja, att dramat finns med, liksom, eller att det ska vara lite... Men det är väl samma som, hon ber ju, ber, är det inte Astrid? Hon ber läsa Romeos repliker. Jag tror det är gullan som hon ber. är Det, gullan? Gullan är det kanske. Det går ju inte jättebra för gullan där. Nej, hon ber på evert Sambor melodier <laughs> ja. Samborombonnen lite. Det var jätteroligt. Det var inte en av de roliga systemen. Men så, så, så, så tänker jag sen hon, den här som ligger för döden precis samtidigt ungefär. Mm. Eh, som, som faktiskt ligger och, och typ bara dryper av olika citat. Ja, det, det måste jag jag Kunde hon inte läst med henne istället? Hon kanske var hon för upptagning Med läsa. att typ dö, dö. <laughs> ja, det var Lida märket. och så Gud vad dumt av mig, skulle jag ha tänkt på Nej, nej, nej men det är en, det är en vettig... alltså, Hon borde ju sökt någon som, som, som har liksom Talets gåva <laughs> <Läsa med henne. laughs> Hade inte gullan Nej, inte riktigt va Men gullan, hon är väl den enda som inte dör Innan boken är slut? Eh, ja Hon dör väl inte, nej men det är väl, det är väl hon äh, som hon egentligen ska ta med ut på något café va? Det är Gullan. Hör, det var Gullan, mm. ja. ja. men då blev nog hon. <clears throat> Där ser man ju också en tydlig karaktärsutveckling hos Moa. Att hon från början bara såg detta som ett tråkigt jobb för att få pengar. Men i slutet äh, liksom kände en tydlig relation till äh, kunderna. Mm, men är det inte lite... Det, jag tänker på det här att du fick rekommendationen av en person som är Kristdemokraterna. Det sa du ju förra avsnittet. Alltså. Är det inte en liten friktion mellan, mellan kultureliten och verklighetens folk i den här boken ändå? Jag tänker på, då på kultureliten som de här som sitter och bablar om... Eh, om typ patriarkala strukturer och dramatik och pjäser och sånt där. På festen hos hennes dramamentor där. Yeah. Ja. Och så, verkligheten är ju då, då där de är, och där de där de alla drömmer om annat men de äh, gör det som krävs på det här vår Boken avslutas ju med en sån liten, äh, liten äh, poäng också: det är att, att äh, ja, du har väldigt stora drömmar, men du vet var du finns, och vi kommer ta den chans nu får. Alltså till den stilen. Och så. Mm. Ja. Jag tänker att. Äh, man kan dröva väldigt mycket- men det finns, en, det finns liksom arbete som behöver göra så. Etcetera, etcetera, bla bla. Men det är kanske det han såg i den romanen. Om man inte bara är jätteförtjust i, i vård. Tänker jag. <tänker> <tänker> ja, jag vet inte. Kanske? Jag vet inte heller, jag kastar ut den nu bara. Mm. Fight! <tänker> Källhöglen. Ja men jag, jag har inte så mycket att säga. Det var ju en Nej det är bara en ja. fantastisk låt. Ja. Har, du, har du lyssnat på den? Nej jag har inte lyssnat på den men jag jag känner många som tycker om källhuggeln. Det gör jag. Ja, jag jag jag ingår väl inte ibland men jag tycker jag är väl inte en av dem men jag tycker ändå att den är för det var faktiskt den första låten jag tänkte på. Jag hade glömt bort att den var citerad i boken. Okay. Men den är ju väldigt man vänjer sig. Alltså det är en fruktansvärt tragisk melodi innehållsmässigt. Men det är väl lite det där, att man vänjer sig, precis som du sa innan, Tobias också. Att efter ett par dagar så var det liksom helt naturligt att tvätta någon annans kön, till exempel. Ja, precis. Det, och den var, jag tyckte det var välvalt väl valt låt i. Fast Varför de sitter och lyssnar på dem på festival, vet jag inte. För den känns ju inte så upplyftande. Vi lyssnade på den här innan. Mm. Nej, det var, var det inte... stämningen ganska Ja, rätt. Den drar ner stämningen något så inåt heller, alltså. Men <laughs> det, är, det, är ju, det är ju kul också. Det är ju på mycket, samma gång. mycket underhållande är det. Och det får man ju säga, det, det är ju boken också. Den är oftast. Alltså, den är skriven på ett fint sätt även när den beskriver eh, trista saker. Ah. Alltså till, exemp <clears throat> mm. till exempel eh, karaktären Lena som heter Lena med två e och allt det som Lena med två e även fast att det inte finns någon annan karaktär som heter Lena. Alltså finns ju bara en Lena och hon hade bara kunnat skriva Lena. Mm. Nu skriver mm. hon hela tiden Lena med två e. <gasps> Ja, det, små det, den, det blir kul. Den är väldigt poetiskt skriven tycker jag. Alltså det är ett himla svung i berättandet. Och det, det är roligt. Absolut. Alltså, det är en väldigt, väldigt, väldigt fin debutbok om man säger. Mm. Hon, är ju, hon är ju begåvad. Det tycker jag nog. Absolut. Det är hon. Uh, men alltså, det här med, med originalen, som, för det finns ju, en, så, såklart som i alla arbeten så finns ju en, en trupp uh, riktiga riktiga, märkliga personer <går> i arbetsfaran. Mm. Men jag fastnar så mycket för den här Eva. Hon som, ja. hon som är den fasta punkten i, i på vårdbund. Alltså hon som alltid tar sig tid att hålla en mm. persons hand när en person är på väg att gå bort. Och hon som alltid gör lite extra och kanske stannar kvar en extra timme på fredagen. Alltså, den här personen som Moa tänker hon ska verkligen inte bli som henne, vilket innehållslöst ligger. Men sen så visar det sig att det, det finns ju viss ett värde i det här. Att att liksom, det finns ju en, en Det finns någonting väldigt värdefullt I att vara den, den sista personen Som är hos en människa Innan den avlidas Det, det är ju någonting väldigt viktigt Och Eva tar sitt jobb på stort allvar ja, Raktig en sympatisk person Och det, de flesta som jobbar på det här vårdboendet Har ju liksom samma inställning Att de egentligen inte ska jobba där Utan att de ska göra något annat mm. Och det är ju också ett jävla samhällsproblem Om vi har det så att på sån här vård, på olika vårdinrättningar så, så är det folk som egentligen inte vill vara där. Alltså det, det borde ju vara folk som brinner för det, ja. som är där, som gör ett bra jobb. Liksom. Det gäller ju läraryrket också. Jag menar det är Folk flyr ju från lärarjobbet och det beror ju mycket på statusfrågor och på... Um, alltså överhopning av ansvarsuppgifter Och på uh, överdriven dokumentation Och att uh, mm. Så status. jag sa status Att statusen är låg ja, mm. ja, uh, ja men liksom uh, Men samtidigt där har ju folk ändå pluggat den fyra, fem år så att det finns ju någon form av driv att hålla på med det Ja men då är det väl ännu värre på andra sidan Ja, nej men en äh, gemensamnämnare Sen om du bara går in och blir anställd på stående fot Av den här Annika Becklund eller vad fan hon heter Jo, kanske En gemensamnämnare men... är ju att, att det är typiska kvinnoyrken Jag menar att äh, läraryrket var ju mansdominerat en lång tid Och sen så blev det mer och mer kvinnodominerat Och då sjönk ju också statusen Så det, det, det visar ju på någonting väldigt, väldigt ruttet i vårt samhälle Sen är det ju två yrken som är väldigt, väldigt drivna av pengar också ja Alltså det tas upp i boken flera gånger att ekonomin, alltså det märks så tydligt att det är ekonomin som styr. Att det var ju bra att Moa kunde komma in för då behövde de inte betala kvalificerad övertid till någon ja, just det. anställd. Ja, det är otäckt. Och det är väl någon annanstans i början också där det nämns. Alltså den dolda texten i romanen, den, den kan jag känna är lite obehaglig ändå. Ibland, alltså jag, jag tycker ju Sara Beicher, hon verkar ju ha, ha sunda åsikter och sådär, oftast men, men när till exempel Lena som är lite radikal med två E, med två e hon är ju lite radikal mm. och hon, har, hon är anarka så att säga och typ, när hon nämner grejer som, som det, som att jag nu nu så bra att vi kan ta in dig som jobbar på timmar så att ja, det, det är du som. Så. <laughs> Sådana grejer. När hon, när hon nämner kritiska grejer om, om arbetsstrukturen och hur cheferna ser på arbetsinsatserna och sådär. Det, det känns nästan som att hon, att hon tjatar. Alltså det, det framställs som att hon bara är sur och grinig. Det, det blir som ingen, ingen, ingen riktig kritik ändå tycker jag. Sen så det är inte Sara Bejes uppgift att kritisera så, utan hon ska ju berätta den här berättelsen men, men jag tycker ändå att, att hon har sånt gudläge att göra det <laughs> att på något sätt kritisera hur det är och hur, hur, hur, hur besvärligt det är med det här med arbetsformen och delade pass och allt vad det är Ja, och det, här, och det som drabbar Lena med två är också att de blir sjuka Och att de blir sjuka på grund av jobbet, liksom att de blir smittade av kunderna. Ja. Och, och så får man karensdagar på det. Det var en sån grej som jag kände på på förskolan också. Då blev jag sjuk liksom två, tre gånger per månad. Och det känns ju på den lönen man får där. Mm. Det drabbar mig inte alls i samma utsträckning nu när jag jobbar på gymnasiet istället. Nej. Men blir man inte sjuk oftast? Nej, man får ju faktiskt en viss, en viss motståndskraft mot sjukdomar som lärare. Det är när man slutar jobba som lärare som man ja. blir sjuk. <laughs> ja. Nu borde man väl få det när man jobbar inom vård? Eller alltså som eller på äldreboendet också? Ja, men jag tror att sjukdomar sprider sig mycket mer än man håller på att Torka bajs. ta på folks skit. <laughs> ja, och få det i present i ja. röda servetter. Ja, för fan. Hon fick ju det det var ju ett inslaget paket Från med det? skit. Vad har du valt för låt Tobias? Byter vi vem där? Jag har... Äh... Det här är ju lite kul, Kuriosa. Äh, Sara Beicher. Hon är syster till Martin J.J. Wow Wow Svensson. Mm -hmm. Visste du det? Nej, jag... Du har inte googlat tillräckligt. Nej, jag har inte googlat så mycket. Nu. Nej, det är hon. Det är hon. Och Martin J.A. Wawaw Svensson, han skrev ju en, en roman som är en sämsta roman som min fru har läst någonsin. Alltså, <laughs> Så han har, ju... har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Så han och eh, systern har ju uh, olika litterära kvaliteter, kan man ju gissa då. Mm. Eh, hur som helst, Martin J.A. Wawaw Svensson, han var eh, gift med Dilba. Nej, det är ju hon är syster till Di, Di, Didi som är med dansar ja. i E-Type. Ja just det. Då kommer vi till nästa led här nu. Dilba, ja. hon är syster till Didi <laughs> och Didi har, Didi har samarbetat med E-Type väldigt mycket och dansat och mimat till hans låta. Ja, ja just, det. just det, Och E-Type, han har en låt som mm. heter This Is The Way. Ja, det är och den låten. Hör. På skivan The, The Explorer, om jag inte minns fel. Ah, ja helt ointressant. Okay. <laughs> ja. I mean, och den låten har Eva Dahlgren gjort en cover på i programmet Så Mycket Bättre. Det är mitt vala låt. Det är Eva oh, Dahlgrens This Way. Är det långsökt? Nej. <laughs> Nej, det är inte långsökt, men det var ju... Alltså, Bra, herre. Ja okej. Okay, yeah. <laughs> jag har inte sagt minnen, så det... Ja. Ja, I men this, this is the way I want to live. Liksom. Hon har en sån klar bild, mot att hon ska leva sitt liv på ett visst sätt och sådär. Oh. Och hon uh, går igenom förändringar just nu och ni ska inte säga något mer för jag ska leva så här och ni kan inte bestämma över mig, hela den biten. Hon är så bestämd. Så jag, mm. jag tycker det är en som passar och kedjan till Jäger -Wow wow Svensson är också bra där, tycker jag äh, ja, bra, bra val i att heter mig ja, det tycker jag, bra, ja. bra till det. Men, men, också... jag kommer inte ihåg Eva Dahlgren-varianten men hon gör det säkert jättebra men originalet är ju fantastiskt också, ja, det är det också. jag tänker så här att, att jag hade mycket hellre det här var en jättebra roman, men jag hade ännu hellre läst en roman nej, så tänker jag <laughs> Martin G.E. Svensson, hans roman är ju mm. vd uppenbarligen, det har jag hört på sidovägar. Uh, och han, han nämner Dilba i, i den romanen. Man kallar henne för någonting, han kallar henne för något eller ingenting, något i den stilen. Uh, något pretentiöst i alla fall kallar han för. Jag hade mycket hellre än att han fick förmånen att skriva en bok. Jag hade hellre vill läsa en bok som hon har skrivit, eller ännu bättre en bok som Didier har skrivit. Om liksom hur det är att och, och växa upp- och relationen, de här artistsystrarna emellan. Så, de har varit så olika karriärer. Jag vill vara den här svåra- lite esoteriska indie-madammen. Och uh, Didi är ju typ- uh, halvnaken danser för e-type. Jag hade gärna läst lite grann om hur, hur det kom sig- och hur, hur deras vägar har, har sett ut. En, en jagroman ur Didis perspektiv- efterlyser jag. Måste det utesluta Martin Geis- dåliga bok då? Ja. Okej, okay, ja. Ja. Eller om man vill ha en annan vinkel kan man läsa Martin Jay och så, Jag ser Martin Svenssons bok kan man läsa Annars ja. <laughs> Vad har du valt, Pocket Lover? Pocket Lover Jag har valt, um, alltså, det, ja, jag ska inte säga någonting om långsökt För det här är nog också långsökt Men det finns en film som jag tycker jättemycket om Som heter The Wedding Singer mm -hmm. Har ni sett? Sjöset. Jag har en anekdot om in... det, men ta din först <laughs> <laughs> <Men> ha, <laughs> Ja tack men, Har ni sett den? Ja, det jag har sett den Ja, det är ju Adam Sandler, den är jätte jättebra Jag gillar ju 80-talsmusik um, I slutet av den filmen Så sjunger han en låt till den tjejen Som han uh, vill Ska spendera resten av uh, Hennes liv med honom ja. Och uh, Den heter I Wanna Grow Old With You Det är en jättefin sång mm. Där uh, um, De sjunger om saker Som man uh, kan tänka sig att göra För en annan människa under en livstid så att säga Tillsammans är jättefin. Och jag, jag tänker så här att Jag har valt den av lite olika skäl För det första så tänker jag att det är så många som Som tänker så när man träffar den Man vill spendera resten av sitt liv med, Att vi ska bli gamla tillsammans och vi ska ta hand om varandra Och så tänker jag att det kanske sällan det blir så För att Någon dör Och sen blir den andra Sjuk och får bo på hem Och blir ensam Eller så är den som blir sjuk och får bo på hem och en annan blir ensam hemma. Mm. Ja, och så vidare. Så, vidare. Eh, så det, det tänker jag på. Och sen också så tänker jag på den här, alltså den här känslan av att vilja någon så väl. Och kan tänka sig att kanske torka någon annans avföring. Eh, för att man är medmänniska och för att man liksom kan känna den. Men, jag vet inte. Kan man säga empati. Det kan man göra. Eller, ja, det har blivit jättelångdraget nu. Men det är inte med Men, i lagstiftningen. Som till exempel. <laughs> <laughs> Nej det är inte mig Men jag tänker som, som, Eva, som Eva gör då Hon, är ju, hon har ju, ger ju det här lilla extra Och jag känner att Moa är på väg dit också I slutet av boken mm. Mm. Så därför eh, eh, Valde jag eh, den Sen hade jag säkert massa andra skäl också Men det finns ett band som heter The Icarus Account Som gör den jättefint tycker jag okay. Så den eh, mm, Den valde jag Jättebra val okay. och bra ja, och... ja... Tack så hjärtligt nu har väldigt långa motiveringar. Men får jag, får jag dra min Kom, jag, lite. Ja, ah, oh, jag gör det. Så, det. Så får du fundera det. lite, på den tiden. Ja. <laughs> jag har valt. Det ja. var att jag inte har valt lika ja, ja, ja, ja. Förklaringar. Är det? förklaringar. Du har ju valt någonting av, av uh, Crash is Dummies, du vet vi redan. <laughs> nej, ja. nej, nej. Eller Basic Element. Nej, <laughs> ja uh, Kan man väl tro, men det är något annat. Ja, ja. Får vi höra nu, Tobias? Ja, uh, jag är gift med, med en fru. Och uh, <laughs> vi gifter oss faktiskt till, ...eller på premiären av Wedding Singer-musikalen... ...Europapremiären av Wedding Singer-musikalen... ...som var i Karlstad. Vi vann en tävling mm. om att få gifta oss på scenen. De ville ha ett äkta par som gifte sig. Och eh, då vann vi den tävlingen. Och eh, fick stå där. Då st utstyrsade de oss i 80-talsmundering. Jag hade på mig en, en blå frack med, med sådär krås. Det är min syssa, kavaj var det. Och eh, så hade jag hockeyfrilla och allting... Hon hade typ, jag vet inte vad man ska kalla det, hår. I alla fall 80-tal och glittrig klänning och 80-tal smink. Och så gick vi fram till som inte alldeles, men på scenen då, till den här låten som du föreslog nu. I wanna grow old. You. Nej! Mm. Var du med och bevittnade detta? Nej, det var innan jag kände. Vi kände inte varandra då. Och det var, det var mina 15 minutes of fame, för jag var jättekänd i, i kaos där ett tag. Så. Men gud vad fantastiskt ja. mm. Och att, att du har flera. haft hockeyfrilla Ja det är med, det. det var ytterst tillfälligt. Ja, jag till... funderar lite på den Och drar en riktig hockey nu Ja på... <laughs> Business in the front, party in the back <laughs> och jag, jag skrev faktiskt en svensk text till den här låten eh, När vi hade femårsdag Och så lät jag ett par vänner eh, Framför den Ja, och det är den som sitter på din kyl, va? Ja, ska jag läsa den? Ja, Läga gör det. På. Ni kan prata ja. sin vi klipper det Hämtar hon nu? Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> Hallå? Så, nu har Tobias hämtat texten som hängt på hans kylskål. Ja, och jag har ingen skam i kroppen, så jag kommer sjunga nu. <clears throat> ja. Ja. Ja, ja, ja. När jag pratar med dig i vårt bibliotek... Hade jag på känna att du var mitt liv, kärlek, imorgon så firar jag femårsdag med dig. Bara rampa, bam. Jag vill alltid få dig att le när du känner dig låg och hålla din hand var gång som åskan går. Jag ska vara den som skaffar hon med dig. Och nu kommer det frängen. Jag ska alltid sakna dig, ta hand om dig Ha dina kalla fötter på min varma rygg Krama dig, pussa dig Och alltid cykla bredvid så du känner dig trygg Så delar vi på disken för husfridens skull Och jag lägger dig i sängen när du blivit för full För jag kommer bli den som köper hus med dig En till refräng. Jag ska alltid sakna dig, ta hand om dig, bygga koja med när vi har lite att göra. Krama dig, pussa dig, och om någon är elak mot dig ska jag se till så den dör. Så delar vi på disken för husfridens skull, och jag lägger dig i sängen när du blivit för full. För jag kommer över den som blir pensionär med dig, jag vill bli gammal par med dig. Ja oh, men gud det var jättefint Är ja, eller hur <laughs> Ja Herre. Och nu har ni skaffat hon ja, vi... Precis som du sjöng Och jag är ju fyllt 30 så nu är vi gammalt par också uh -huh. ja. Vad hus och pensionär kvar då Ja lite så, lite så Räcker det att den är gammal för att det skulle vara ett gammalt par Vi är gammalt par Vi har ju varit gifta nu i, i, i oj, nu <laughs> I sju år har gifta. <laughs> ja. Ja, ja Är man gammal när man är 30 då Allting hände just på samma gång när jag fyllde 30 Jag fick så ont i höften Jag kunna inte träna på ett år nu liksom, Det finns ingen hejd på Krämporna man får Bara man fyller 30, det är märkligt Jag började drömma om motorcyklar och sånt också Så här, klyschigt ja, Jag började fundera på longboard Ja, jag, jag såg det på din Facebook Det har blivit min populäraste statsuppdatering Någonsin Jag har över 20 likes Och typ 10-12 kommentarer Det var så fan Ja, det har jag aldrig hänt för Ja. ja, får vi ha den nu? Ja. Ja, så, nu har jag, jag, har valt jag tog fasta på det här ambitionerna som Moa har. Mm -hmm. Och så tyckte jag, det var länge sedan vi hade, crashed vi hade en <laughs> låt av Kate Bush. Ja, det var det. Hon får gärna bli representerad Ja, så jag har valt Wow mm -hmm. av Kate Bush. World of Warcraft? Nej, mm. utan bara Wow. Och det hade också som ringsignal länge. Det wowet som hon har där. Eh, nej, det inte nej, Det där var Petrians ja, 3 som du försökt på det. Har de den fortfarande? Eh, tror inte jag. Nej, nej, det var... nej, de har bytt den för Det är synd, den är bra. Mm. Mm, men motiverar nu. Mm. Jo, men eh, den, den eh, handlar ju lite grann om eh, det, det smutsiga i skådespelarbranschen. Hur man kanske ligger sig framåt i karriären. Och det är någonting som Lena med 2E pratar om också. Att man får suga en hel del gubbkuk för att komma framåt. Mm. Mm. Så det var det jag tänkte på. Det var jättebra. ska du koka det nu? Nej, jag äh, väljer att inte förstöra podden på det sättet. Nej, men, förlåt. Det <laughs> nu var det du ja, <laughs> Det tycker jag också. Det, det var ned ja. nedrigt av dig. Ja. Jag, menar, jag menar att jag skulle förstöra den Om jag började sjunga jag faktiskt, du, sjunger ju, jag enda, du kan ju sjunga Ja, jag är den enda som har sjungit i den här podden Jag har sjungit massa gånger du har inte på Nej, Fast Rasmus nynnade Rasmus faktiskt förra avsnittet Gjorde han det? Vad nynnade du på? Ja, mycket, mycket kort Nej, det var jag som nynnade, nynnade på ja, Ace of ja, Ace. Men jag är ninn, jag... Nej, Rasmus nynnade också okay. Ja, jag gjorde faktiskt den. det Men Ja, jag, jag kan inte härma Kate Bushs wow. Men nej, det gör ju bara att lyssna istället får gå in på, på vår Spotify-lista och börja prenumerera där. Precis som man ska göra på iTunes. Ja, exakt. Vi... Och då kan ni passa på att slänga in pocketlubber.se på era RSS-läsare också. Trevligt. Ja. Vad läser du just är nu, är Test. Ja, ähm, Jag läser Kleptomania av Kristina Hård. Mm. Som är någon typ av eh, ny svensk fantasy-variant. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker nu. Läser du inte även denna? Denna? Eh, Rasmus håller upp bokens spår av Lena Sundström. Nej, det läser jag inte än. Jag ska läsa den nästa vecka. Nej, näst, nästa vecka. Jag har påsklov och är på semester. Då ska jag läsa den. Det får bli min påskekrim. Mm -hmm. För det är ju så att jag och Therese är i samma bokcirkel. Uh -huh. yep. Så vi har ju den till nästa till nästa avsnitt tänkt jag säga, men vi brukar inte benämna de träffarna som avsnitt. Nej, vi spelar inte in dem heller. Nej. Therese är redan bättre än dig på det här med podcasttänkandet. hon som fick klicka in var det var du höll uppe. Du vet, de, de, de ja. kan inte se dig. Nej. <laughs> jag är van vid elever som tittar åt ett annat håll, så jag måste liksom beskriva vad som hände i klassrummet samtidigt. Mm. Ska vi... Ja, men du vet ju, du, nu, nu så ska ju du ha valt tre böcker och räknar ju med att du har gjort. Det har jag faktiskt gjort, jag har gjort min läxa. Vad bra. Igen. Kan vi inte göra så då att när du, när du väljer dem så får Theres lägga in ett veto och så får jag välja ett av dem som blir kvar? Ja, men det kan vi göra. Det är en spännande grej. Så länge hon lägger ja. in ett veto på rätt bok. <laughs> <laughs> och, och jag tänkte ser, att jag, jag ett... kunde få välja åt er istället. Ja, men då kommer du bara välja en lång. Läs inte långa böcker. Du Nå, har fobi men du är slipper, för långa böcker. Du slipper ja, ja. Du ja, det är klart. Mig. Så att du är med och skitsits. Ja, det är klart. Och så har du skit Skitsits. Ja. <laughs> vad, vad är det? <laughs> det är, när man sitter i skitan. Aha, man är en skitsits. Ja. Kan, det kan vara att uttryck han har lånat från idrottsläraren på hans arbetsplats. <laughs> Skulle det kunna vara så. <laughs> Okej, okay, nu tar jag mina titlar. Ja. Mm. Första romanen jag har valt. Det är en ungdomsbok som heter Hamlet plus Ophelia, Ophelias berättelse den är skriven av Lisa Fiedler. Och den eh, är någonting så eget som berättelsen om Hamlet, alltså Shakespeares Hamlet. <laughs> Bra förtydligande förtydliga mig då. Det är inte Kristina <laughs> ja, lungshamlet och inte, inte någon, någon annan Hamlet, det är Shakespeares Hamlet. Eh, berättad ur Ofelias ögon. Ofelia är ju den tjej som han är Förtjust i och som begår självmord i Hamlet väldigt sorgligt. Och här så får man då höra tragedin ur hennes eh, synvinkel och så. Mm -hmm. Och kanske slutar historien på ett helt annat sätt, det vet vi inte. Men jag har väl läst den länge tid, den har bara legat och samlat damm i hyllan. Så jag tycker att det här är rätt läge att göra slag i saken. Och Shakespeare nämns ju faktiskt också i Sara Beyshers roman, inledningsvis. ett citat av Shakespeare. Nu minns jag inte vilken pjäs därifrån. Men... ja så... tänkte... det blir en bra brygga. Jag tänkte... Jag tänkte säga: Jan-Jo har också skrivit en Hamlet, men det är Hamilton jag tänkte på. <skratt> Pinsamt. Ja. Men roligt. Ja. ja, nästa roman har också en anknytning till Sara Beishers bok. För Selen Lagerlöf är faktiskt med på ett hörn i, i Jag ska egentligen inte jobba här. Är... Och det var väl också en ganska stor anledning till att flytta till Karlsdam? till jag gjorde det. Ja, exakt. Det var för att Selma Lagerlöv och Gustav Fröding eh, hängde där i krokarna. Och eh, jag ville gärna insupa den värmländska luften och bli inspirerad. Vad det blev jag ju. Eh, Men hon är i alla fall med där som en... en eh, för en av tanterna på, på boendet berättade ett minne om hur hon träffade Selma någon när åtta år gammal. Och Selma Lagerlöv gav henne karameller. Och då tänker jag att vi skulle kunna läsa Selma Lagerlövs En herrgårdssägen som... Eh, handlar om en Snubbe som heter Gunnar Hede, som är violinist och student. Men han tappar förståndet, han blir galen. Och hans flickvän eller hans hustru, jag är inte riktigt säker på vem där. liksom hjälpa honom och så. Det som, det som det blir, det blir ju på något sätt en. Det blir som en, en, en ganska svårlig berättelse men, men ur en slags sagoperspektiv. För att han ser ju saker som inte finns på riktigt. Och såna grejer. så hon kan liksom göra det lite fantastiskt. Samtidigt som det är på ett väldigt realistiskt plan. Det var Selma Lagerlev duktig på. Och jag har inte läst den heller. Jag vet att du är noga med dig Rasmus. Men Selma är en av mina favoritförfattare. Och hon är sjukt bra. Så jag skulle väldigt gärna vilja läsa den. Och den är kort. Ja. Den är kort. Ja. Och vi har faktiskt läst ganska många klassiska manliga berättare och författare. Frans Jose, Josef Jose Conrad etc. Vi har i och läst Emily Bronte, men uh, riktiga litterära klassiker bland kvinnor författare ligger författare har vi inte så många av än så länge i podden. Och då tänker jag se är det bra inslag? Mm -hmm, mm -hmm. Sista boken jag såg i, um, i en bokhandel nyligen. Och, uh, det är, de har ju faktiskt nyligen givit ut Ursula K. Le Guinns fantasy Sweet som inleds med boken Trollkaren från Övärlden som jag väldigt gärna skulle vilja läsa och den är de väldigt fina och den är nya pocketen också jag läser handlingen ifall det är okej okay för er ja. Ön Gont är en stormherjad klippa i Nordhavet berömd för sina trollkarlar Sparvhög heter en av dem en stolt och enstörig pojke som törstar efter kunskap och han ska bli största av dem alla men han använder sina krafter för tidigt och kallar upp en skugga från dödsriket som han måste fly ifrån men bara Sparvhög kan förgöra det onda genom att slutföra det han har påbörjat en av fantasy som är spännande böcker. En förtätad fantasy äggande berättelse om ont och gott och en ung man som ännu inte vet att han kommer bli den största av trollkarlar. Spoiler, jag mm. spoilerar <laughs> ja. Men hon är i alla fall spännande. För hon är lite så här, hon är taoist och hon är feminist dessutom. Och hon skriver sci-fi och fantasy. Uh, Ursula K. Le Guin. Jag har nog sett den här trollkar från övervärlden på några av de här listorna över de, mest, de bästa ungdomsböckerna och de bästa romanerna i allmänhet. Så det är ju också en anledning. Så Det är väldigt fint omslag, ser jag nu. Okay. Ja, tre riktigt du... heta titlar. Det blir svårt att lägga veto där, känner jag. Mm. I've done good. <laughs> det är så bra att jag ofta recenserar dig själv så vi andra slipper. <laughs> precis precis. Mm. Ska du alltså välja bort den? Mm. De? Mm. Eh, jag är ju väldigt för ungdomsböcker mm -hmm. överlag. Eh, speciellt om det är lite kärlek involverat. Jag plöjer ju såna som om det inte fanns någon morgondag. Och sen är jag ju väldigt, väldigt förtjust i fantasy också. Så att eh, jag tror nog att jag tar bort Selma. Mm. Mm. Är det lite för att hon var rasbiolog också? <laughs> nu, nu är vi inne i så här demensproblemet igen här. <laughs> hon, hon tyckte att rasbiologiskt institut i Uppsala gjorde ett gött arbete. Men det tyckte ju alla i Sverige på den tiden. Hon var inte rasbiolog. <laughs> Jag vet Nej, det är en spån... hårfin skillnad där det vet man ja, om... En hårfin ja. jag, alltså jag, Selma säljer i all ära Men när, nu när det faktiskt finns Lite ungdomsböcker att välja mellan Så tycker jag nog att Rasmus ska bli tvingad att göra det mm. Och, Faktiskt då, när, när Selma är borta nu då Så tar jag den här fantasy -romanen. För Jag tycker Jag gillar ju också fantasy Egentligen, som gammal rollspelare liksom. Då är man ju svag för det mm. Nu håller jag på att se dem Game of Thrones igen. Det är ju så jävla bra. Och har läst de två första böckerna. Men då gjorde jag det liksom efter att jag hade sett dem som tv serie Och då tycker jag att det förstör lite av fantasytexten. För man föreställer sig alla karaktärer att de ser ut så som de gör i tv-serien och sånt. Så man behöver liksom inte föreställa sig dem mm. själv. Och det är lite tråkigt Det tar bort det som är det unika med fantasyböcker- det är, det är därför en av de värsta grejerna Ett flag kan göra är att uh, Sätta en bild från filmen som omslag mm. Mm. Det är riktigt gräsligt tycker jag. Fast det gäller väl alla genrer? Ja det gör det ja, genre, men... Inte bara fantasy Jag menar det spelar ju ingen roll egentligen Jo ja, men jag tycker det är ändå särskilt lite grann För om man tar en bok Som utspelar sig i modern tid Jag behöver inte använda så mycket fantasi För att föreställa mig en mobiltelefon Du tänker så Men när någon ska... Beskriva hur en spell utförs Eller ser ut när den mm. blir till Då... Ta det svenska ordet istället Jag kommer inte på det svenska ordet <laughs> är, är det besvärgelse? Trollformen Hade jag kört på i så fall Men, ja. Lite trollar <laughs> ja. Har du, Läste ni Movie Science Apilskämt? Om att Västerås ska döpa om sig till Västerås för att hela Game of Thrones i tre dagar. Och ha en tema temahelg. Det är lite roligt att Västerås och Västerås. Det låter ju på samma sätt, nästan. Ja, men det låter ju mer likt om du gör det liksom engelska uttalet. Västerås. Västerås. Ja, jo, jo. Ja. Men det jag höll på att på ett aprilskämt faktiskt, eller jag gjorde nog det men jag reflekterade inte så jag mycket till det men då stod det att Karlstad universitet eller kanske inte universitet men att VM i Quiddish ja, eller vad heter det? Det läste jag också. att de skulle ha det i Karlstad med Stefan Holm och så och då, jag tänkte på att det var första april och så tänkte jag, aha då har de bara gjort om det till någon till någon riktig sportdom och så tänkte jag att ja ska sig för det. för jag vet att de är ganska framstående med oh, vad fan heter det när man har som en pinne med en, med en liten skål i och så fångar man bollar och så kastar man av magi nej, <laughs> nej men du menar sådana här som tjejer lacrosse, nej La cross, menar ja, jag. och jag tänker mig att tjejer. det är lite likt Quidditch. ja, det skulle jag nog vilja påstå så då tänkte jag att det fanns Fast, något äh... och så sa någon om VN Sen intervjuerade inte, har Harry Potter-expert heller, så, så du kanske inte får uttala det om. Nej, hör, hörde var Rasmus sa, att, att det var en dröm. Här på att, jag var tvungen att uttala det för Peter bara ja, för, för, för, för att få in vreden där. Att det var en dröm. Ja, jag är en riktigt god hubb, eller? Ja, men det är klart, det är det. Ja, ja, då har vi gjort Men det, det är nog det mest provocerande... <laughs> det, det är det som jag har fått mest hat från också, som jag har sagt någon gång i den här podden. Det har kommit från olika fronter. Att, ja, det var inte bara jag som lät. det. Nej, det var inte bara du. Men du gav mig också rätt. Så här. Nej. Ja, du sa... Ja, ja men det för förviktigt tydligt. Men... Ska vi ta avsluta den här podden på samma sätt som, som romanen avslutas? Genom att bara säga ridå.